Epilog la lumea veche Eram copil și rezemam în priviri norii de primăvară. Mirosul pământului ud mă înfiora și îmi tremura de emoție spinarea ca și cum ar fi trebuit să-mi crească aripi din ea. Nopțile mă probușeam în somn și când luna prelungă îmi răsărea din colțul ochiului Haturile negre se prefăceau în șerpi și alergau, alergau după mine, mușcându-mi cu furie umbra. Și am mă durea, și muream în vis și mi-era mile de lucruri că existau și le iubeam și aș fi vrut să le apăr împotriva propriilor mele priviri și împotriva propriului meu auz. Eram copil și sufletul începuse să-mi împingă în coaste, în tâmple, având loc. O, și nopțile nu mă uitam niciodată la cer, de teamă că m-aș putea prăbuși spre el, înfrigurat și singur, lăsând în urma mea lucrurile ca pe niște dinți de lapte, smulși și dureros, cu sfoara subțire a vremii acelea când totul se începea cu moartea. Și acum, în primăvară, când norii îmi ating privirile, asemeni unor degete prelungi, lunecând pe corzi nevăzute, pot spune că e odihnit pământul și împăcat cu sine însuși în întregime pentru prima oară. Mi-arunc privirea în larg și ea se duce, nemai lovind despărțitoare dungi, și îmi pare orizontul, cum străluce, un curcubeu culcat la margine de lungi. E odihnit pământul și tânăr, în trezire, asemenea acelei electrice secunde când sar din somn și alungi cu un gest al mâinii șuvițele oboselii de pe fronte. Autor Nikita Stănescu Lectura charged Martin,